А для того, щоб наша колона перетнула це полотно, потрібно було близько години. Нічо й братися, проскочити його тихо. Семен Васильович особисто добирав підривників з найсміливіших людей, особисто інструктував їх. Послали дві групи на захід і схід від приїзду із завданням. На одинадцяту вечора замінувати обидві колії, коли треба всім померти, але не пропустити жодного поїзда. Як тільки пройшли зустрічні ешелони, колона наблизилась до приїзду. Бокові заслони стали на свої місця, обоз рушив через колії рисю. Коли на них виїхав штаб, на заході зашумів поїзд. Невдовзі він підірвався на міні, закладеній метрів за 500 од нас. Майже одночасно з цим ударила гармата бокового заслону, пролунав залп бронебійників. Поїзд опинився під шквальним вогнем усіх видів зброї. Незабаром почули більш віддалений вибух на заході. Другий ешелон підірвався на міні. Минуло ще кілька хвилин і гримнув подвійний вибух на сході. 45 хвилин тривав форсований перехід нашої колони через залізницю. І весь час вибухали міни. Всього підірвали тут 5 ешелонів. Один з них, 60-ти був з військами. З'єднання обігнуло ровно з півночі лісами і, повернувши на південь, рухалось откритими дорогами, проходячи по 50 кілометрів за ніч. На 5 липня загони вийшли в Тернопільську область. Тут до нашого приходу партизанів було небагато, і гітлерівці без особливого страху роз'їжджали по дорогах. Ми наче з неба впали їм на голову усією двотисячною масою з гарматами. По Прикарпатю майнула чутка, що радянські літаки скинули парашютний десант, а за нею поширилася інша звістка. Безслідно щезли фашистські коменданти Тернополя і Львова. Вони мчали кудись на легковухах, і обидві їх машини були знищені нами. Лише потім довідалися, хто був убитий в цих машинах, що випадково натрапили на нас. У пошуках зникло начальство, по дорогах заметалися на грузовиках загони жандармерії. Один з них наскочив на нас біля міста Скалат. Ми тут днювали, розташувавшись на узлісі. Вирішивши, що перед ними невеликий загін радянських десантників, жандарми розгорнулися в цепи і пішли в психічну атаку. Підпустили цих молодчиків на близьку відстань. Видно було, як відразу змінився вираз їх облич, коли раптом ожило все узлісся, і з-за дерев вискочив ескадрон на чолі з Ленкіним. Жандармів як вітром здуло. Покинули машини, на яких прикотили в скалат. У цьому місці ми випустили з тюрми кількасот приречених на смерть євреїв. Ті з них, хто міг тримати зброю, вступили у наші батальйони, решта розійшлась по лісах. Трофеї дістались нам багатющі. З собою взяли тільки мізерну частину, головним чином вибухівку, медикаменти, перев'язувальний матеріал, сигарети і мануфактури по 5 метрів на чоловіка. А населення роздали її десятки тисяч метрів. Партизани, які відбили склади, наділяли нею всіх перехожих паками. Багато роздали консервів. З ними, до речі, вийшло непорозуміння. Виявивши на одній базі тисячі жерстяних коробок, наші бійці подумали, що то хитро-мудро впаковані вибухові речовини і, звісно, взялися вивозити їх. А коли незабаром встановили, що то мариновані оселедці, дуже досадували мене. Після нашого наскоку на скалат, гітлерівці усвідомили, що справа серйозна і почали стягувати військові частини. А ми поспішали дістатись у гори до мети свого походу Прикарпатської нафти Але почалися дощі Глиниста земля розкисла і наші обози застрягли в липкій грізюці Навіть незапряжений кінь не міг іти Три доби лон, немов з відра безупину Простояли ці дні в лісі під гусятином За час вимушеної стоянки Німецько-фашистські війська, просуваючись брукованими шляхами, зайняли всі села навколо лісу. На четвертий день, 12 липня, дощ пристав, і ми, як тільки стемніло, рушили на прорив,